Jóð R.R. Tolkiðan, Silmerillin. Fjölvaútgáfan Reykjavík á þúsundabók fjölva 2000. Þessi er gefið nút af blindra bókarsapni Íslands 2007. Allgrímur Helgi Helgason leys. Hafirittun er óheimil.